Кома Пилипович грошей в ощадкасі не тримав. Удома надійніше. Та й боявся хлопців із погонами, які авже ж доскіпуватимуться звідки та грошва в нього. А збирав він її не рік і не два. Не ледачкував ні вдень, ні вночі. Не гребував ніякими заробітками. Адже всім відомо, із сторожевої зарплатні багато не наскладаєш. Чи замислювався, коли господар того лантуха, скнаруючи всеньке життя, не доїдаючи і не допиваючи, куди подіне? Кому передасть оті грошенята, що печуть руки, не дають спати вночі, примножуються щоднини сидінням на ринку? Сокира життя щодня, щогодини обцюкує гілки й сучки на колись могутній кроні хомиво Задивлялося, розповідав він жіноцтво на його кучерявий чорний чупер та ощасливив сільську красуню Олену за те, що роботяща. Хоч була дівчиною бідацького роду, але їла, видно, у батька матері смачніше, ніж у кучерявого скнари. Зате працювала як батрачка, а то й важче. Тож недовго затрималася на білому світі. Після Олени появлялися тимчасові полюбовниці, але кидали хому, боялися Олениної долі. Із дітей мав п'яничку Махтея та недоумкувату Пріську. Нікому й передати отих закопаних скарбів. Міг би молодиці, які й прийшли, відписати. Так вони довго, як сказано, не затримувалися в його обійсті. Останнім часом ті мішки часто сняться старому вошколупу, бо кидається серед ночі, наче божевільний, вибігає на двір, дослухається, чи не шастає, хто в садку. Отак розмірковуючи, перетнув Володя колії за вокзалом і вийшов на безлюдну оцій порі вулицю Урицького. Березневий сніжок вкрив потріскані тротуари. «Видно, рано ще настроюватись на весняний лад», – подумав Володя. Минув похмуре солом'янське кладовище і почав спускатися у видолинок, через який дорога вела до руїн Сукрового інституту. Сніг репів під ногами, бо мороз на ніч посилився. Окраєць місяця прискалено позирав на поодинокого перехожого, який по-молодечому розмахував руками у такт ході і не дуже роззирався навкруги. І тільки порівнявшись з ватагою нічних лицарів, Злинацька збагнув. «Треба рятувати молодицю, яка, побачивши чоловіка у військовій шинелі, заволала «Рятуйте!»» Володя Капуста і з малку не славився, як задирикувати хлопчисько. Більше перепадало йому, віддавав перевагу в дитинстві цікавим книжкам, а не міцним кулакам. Але розпачливий жіночий крик збудив у ньому відважця, який десь таки зачаївся в закапелках душі. Він притьмом кинувся у бандитське Юрмисько, штурхунув одного кулаками, і той полетів на землю, другого відпихнув плечем, а третій, який намагався стягнути жінки пальто, побачивши демобілізованого офіцера, що посмів напасти на їхню бандитську компанію, на мить залишив свою жертву і кинувся на зухвальця, котрий, збагнувши ситуацію, крикнув жінці, «Тікайте до арт-училища!» В ту ж мить двоє, один з ножем, що блиснув у тьмяному сяєві місячного окрайця, а другий з наганом, кинулися до капусти. Один з них так штовхнув Володю в спину, що він одлетів на кілька метрів від гурту розбійників. І те падіння виявилось для нього рятівним». За якусь мить здійснив рекогностировку. Дівчина, полишена бандитами, налягла на молоді ноги, чим душ помчала в напрямку артучилища. Її ніхто не переслідував. Усі троє хижо накинулись на винуватця зриву операції. Підхопившись на ноги, Володя побачив над собою занесену руку з ножем. Спритним ударом вибив ніж із рук бандита і ударив ногою в пах. У нього ніби вселився розлючений чортисько. Скоріш почув, ніж побачив, як з диким ревом, мов підстрелений вепр, бандит повалився на сніг. Володя без шапки, десь вона спала з нього, підхопив із землі вкритої льодком ножа і посунув осатаніво нарешту. Ах, ви ж сволота. Хотіли боксера чемпіона здолати? Начувайтеся тепер. Не віддав, на що таке сказанув, на що розхвастався. Треба було ще сказати, що має значок ГПО другого ступеня і ворошиловського стрільця першого ступеня, а чемпіоном був у межах району. Але бандити, мабуть, змикитили. Такий телеграфний стовп та ще чемпіон з боксу може шелесту накоїти. Греці з тим пальтом, годинником і всім іншим Тут хоча б живу душу винести з цього ярка. І кинулись, мов роді миші в напрямку кладовища, у протилежний від арточилища бік. Розпарений, збуджений.